keaqidah a'immatul hadis beliau rahimallahu mengatakan I'lamu rahimanallahu wa iyyakum ketahuilah semoga Allah Merahmati kita semuanya anna madzhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah al iqraru billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih sesungguhnya madhab ahli hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah kepada para malaikatnya kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya ini sudah saya sampaikan, ini adalah asal pondasi dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu 6 rukun iman. Yang disebutkan pertama kali di sini adalah 4 rukun iman sesuai dengan yang disebutkan Rasulullah sallallahu dalam hadis Jibril, Antuk minan billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minan qadari khairihi wa syarihi. Sudah kita jelaskan Makna iman kepada Allah, iman kepada para mereka, iman kepada kitab-kitab. Eh, -kitab. ya, sekarang kita akan membahas al-Iman berasal iman kepada Rasul-Rasul Allah Swt. Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu untuk memudahkan kita memahaminya. Ashyikh Muhammad bin Saleh bin Rahim Alam menyampaikan ada empat kandungan iman kepada para Rasul. Eh, ya, seperti yang lalu-lalu. Iman kepada Allah ada empat kandungannya, yaitu mengimani wujud Allah, rugubiyah Allah, uluhiyah Allah dan nama sifat Allah سبحانه و تعالى. Iman kepada malaikat juga demikian, ada empat kandungannya. Siapa yang menyebutkan? Nah, murajaah, ya. kalau dah gitu lupa. Iman kepada malaikat ada empat kandungannya. Iman kepada wujud Allah, nama-nama malaikat. Sifat-sifat malaikat dan nah tugas tugas para malaikat Iman kepada kutub Di kitab-kitab Allah juga ada empat Apa saja itu? Ayah meyakini bahwasannya Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya Dan itu semua adalah kalam Allah Yang kedua Mengemani nama-nama kitab-kitab tersebut Secara global maupun terperinci Yang ketiga Ayah mengimani kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut Tentunya sebelum dirubah Dan yang keempat me, ya, Megang teguh Hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut Dan sudah kita sampaikan Semuanya telah terhapus Dengan diturunkannya Al-Quranul-Karim Kemudian iman kepada Rasul Kurang lebih sama dengan iman kepada al kutub Ada empat kandungannya Yang pertama Meyakini bahwasannya Allah SWT Telah mengutus Para Nabi dan Rasul tersebut, Allah Swt telah banyak menyampaikan di dalam ayat Al Quran bawasanya Dia telah mengutus para Rasul-Rasulnya. Allah mengatakan misalnya, Uwama arsalna min kublika merasulin wala nabiin ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari para Nabi dan para Rasul. Wahai orang-orang yang mengabulkan rasulin, ilahuhi ilai an-nahula, ilaha illa an-nafahbudun. Dan tidaklah kau mengutus sebelumkan Nabi Muhammad, seorang rasul, kecuali kau mengwahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Aku, maka sembahlah Aku. Walakat baasnafikul li umat rasulan ane ibu Allah wasani ibu dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya ane ibu Allah sembala Allah saja dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah سبحانه و تعالى karena nasu umat dahulu manusia umat yang satu fa baasallahu nabi wa mundirin ya kata Allah taala dahulu manusia umat yang satu Kemudian kata ulama fa mereka pun berselisih. Dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Ya, kata Imam Ibnu Jabari dalam tafsir beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana baina Adam wa Nuh kan wala tauhid. Dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu sepuluh abad, ya, selang waktu antara kedua nabi tersebut. Eh, mereka alat tauhid Semuanya di atas tawhid eh, Tidak ada yang berbuat syirik Mulai zaman Nabi Adam Sampai zaman Nabi Nuh Masih ada Pembunuhan yang dilakukan oleh Dua anak Adam Yang dikenal dengan Habil wa Qabil Meskipun itu nama-nama yang tidak Ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW Itu hanya dari cerita Bani Israel Yang tidak bisa kita benarkan cukup kita menggunakan istilah Al-Qur'an waqalu alaihim nabaa ibnai adam bil haqq ittaqoraba qurbanan ahadima wa lam yutaqabbal min al akhar nabi Muhammad kepada mereka ya apa itu Bani Israil kepada orang Yahud ya khususnya tentang kisah kedua anak Adam ya dalam Al-Qur'an disebutkan ibnai adam tidak disebutkan namanya habil dan qabil Eh, sekali lagi itu penamaan bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Maka tidak perlu kita Membenarkan, menetapkannya Cukup kita mengatakan dua anak Adam Yang satunya eh, Merupakan orang yang diterima Sedekahnya Yang kedua tidak Kemudian yang kedua tadi mengatakan Saat tulang nak, Aku akan membunuhmu Ini eh, kemaksiatan Dosa maksiat pembunuhan ada Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh Namun tidak ada yang berbuat syirik tidak ada yang menyembah ya, Pohon keramat, kuburan keramat ya, Yang menyembah ya, Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu SWT saja Kemudian kata Abdul bin Abbas ya, Kan oleh tawhid ya, Ketika itu mereka masih dalam keadaan Bertauhid Maka pada zaman Nabi Nuh AS Itu baru muncul Namanya kesyirikan Allah abadikan dalam Al-Quran Tentang kisah kesyirikan tersebut Eh, seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Nuh alaihi wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suan wala yausaw wa yaukaw Kaum Nabi Nuh mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian jangan kalian meninggalkan uad sua yaus yauk dan nasrah Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hadihi asma'u rijalin sholihin min Ini adalah Nama lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falah mahal aku. Awwah syaiton ilah kamihim aninsibu ilama jalisim artikanu yajisunafiah ansabah. Eh, ketika lima orang syaitan tersebut meninggal dunia kata Abdul ibn Abbas, setan datang kepada para pengikut lima orang syaitan tersebut untuk apa? Membisikkan kepada mereka agar murid-murid tersebut, para pengikut tersebut Ayah, membuat patung-patung gambar-gambar Di tempat mereka berkumpul Falam Namun masih belum disembah Inilah kelihikan syaitan Ayah, Tidak langsung diturunkan dari tahut langsung ke syirik Tidak Ayah, Secara perlahan-lahan Biar orang itu tidak terasa jatuh ke dalam kesyirikan Dibuat orang itu cinta yang beli beli, -beli kepada orang yang saya tersebut Ketika generasi pertama meninggal dunia Setan datang kepada generasi yang berikutnya Mengatakan nenek moyang kalian dahulu Ketika mereka musibah Paceklik kemarau panjang Mereka minta-minta kepada Orang-orang yang soleh tersebut Inilah sejarah pertama Munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini Yaitu Berlebih-lebih Dalam mencintai orang-orang yang soleh Dan itulah yang Rasul Sabdakan ya kaum walhulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum alhulu hati-hati lah kalian dari berlebihan etianai dalam mencintai orang saleh ya e, karena orang-orang umat-umat sebelum kalian itu binasa karena berlebihan dalam mencintai orang yang soleh tersebut seperti dalam kisah kaum nabi nuh ketika mereka berlebihan jatuh ke dalam kesyirikan maka Allah ay, hancurkan binasakan kaum nabi nuh tersebut dengan diutusnya Banjir bandang yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nasu umatah wahidah. Dulu umat manusia, umat yang satu. Bertauhid. Faba'asallahu nabiyina mubashina wa mundirin. Ketika muncul keserikan. Barulah Allah mengutus para nabi. Yang pertama. Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu Nabi Nuh alaihi assalam, salam Mubashirin wa mundirin Tugas mereka Mubashirin Memberikan kabar gembira Dan memberikan peringatan Memberikan kabar gembira Bagi yang bertawahid Mengingatkan manusia Memberingatkan manusia Dari api neraka Dari kesyirikan Ini semuanya sekali lagi Aya, Dalil tentang Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para Rasul-rasulnya Kemudian Ada Yang perlu kita sampaikan di sini. Apa eh beda antara Nabi dan, dan Rasul ya, Mungkin ada yang bertanya-tanya Ada dua istilah Rasul dan Nabi, apa bedanya Yang pertama Harus kita yakini, ada beda Makna antara keduanya ya, Kalau ada orang mengatakan tidak ada bedanya Antara Nabi dan Rasul, ini tidak benar Karena apa Allah mengatakan tadi Wa ma'arsalna min koblika Min rasulin wala la dan tidaklah kami mengutus sebelumkan Nabi Muhammad min rasul dari rasul dan dari nabi. Di sini Allah membedakan antara rasul dan dan nabi. Ada sebagai ulama yang mengatakan kalau nabi itu man waqiya ilaihi wa lam Seseorang yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Kalau Rasul man wahyayilaihe wa umrabita bleh ada Rasul yang diberi wahyu kemudian diperintah untuk menyampaikan. Namun kata para ulama yang lain ini tidak tepat. Ya, karena apa? Karena namanya nabi itu juga tetap diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Eh seperti tadi Allah mengatakan wama asanna mingkoblika tidaklah kau mengutus sebelum mengkau nabi Muhammad. Eh di sini mengutus untuk apa? berdakwah? Apalagi tidak mungkin Allah mengutus eh, atau memberikan wahyu. Namun wahyu itu disimpan untuk pribadi Nabi tersebut. Ini tidak apa? Tidak tepat, tidak benar. Apalagi kita ingat sabda Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul ambiya. Para Nabi, pewaris para atau para ulama pewaris para Nabi. Tentunya para ulama diwajibkan menyampaikan. Apalagi yang apa? Mewariskan. Apalagi para Nabi eh, Maka sekali lagi tidak tepat kalau ada yang mengatakan Nabi itu tidak dipinta Untuk berdakwah, tidak benar eh, Nabi dan Rasul tetap Diperintahkan untuk berdakwah Namun sekarang apa beda antara Nabi dan Para Rasul Yang tepat meskipun sebagai ulama mengatakan Karena memang tidak ada nas, tidak ada dalil yang jelas tentang hal ini eh, Entah dalam akunan hadis Maka ulama bersihat Namun yang lebih tepat pendapat yang mengatakan Nabi itu ya Diotos Dengan syariat Nabi-nabi sebelumnya Atau Rasul sebelumnya ya. Seperti kata Pak Ulama Nabi-nabi Bani Israel itu banyak Namun mereka ini Diotos dengan Syariatnya Nabi Musa alaihi Assalam ya. Sekali lagi, kalau Nabi itu Diotos dengan Membawa syariat Rasul Sebelumnya Adapur Rasul Itu diberi syariat yang baru ya, Sekali lagi Ini yang kata sebagian ulama Lebih tepat meskipun ya, Bisa dikatakan tidak 100% ya, Tepat namun yang lebih Mendekati kebenaran Beda antara Nabi dan Rasul bahwasanya Nabi itu Diberi syariat ya, Rasul sebelumnya Sedangkan Rasul Itu diberi syariat yang baru Wallahu ta'ala alam Kemudian Ikhwan Ifillah Rahimani wa rahimahumullah Ada juga eh, pendapat ulama Yang mengatakan eh, Nabi itu Dari kalangan wanita juga eh, Seperti sebagian mereka Ini pendapat sebagian ulama ya Kita sampaikan agar antum, Karena memang sudah tersebar eh, Pada waktu, waktu yang lalu eh di sebagian majalah, ya eh, agak bingung juga sebagian dari teman-teman kita, lho, kok ada pendapat yang mengatakan nabi itu dari golongan perempuan atau wanita. Kita katakan iya itu ada pendapat. Makanya kalau antum cari pendapat ada saja, ya. Makanya Pak ulama mengatakan mantatab arrukhs tazandaqah. Siapa yang mencari-cari keringanan dari pendapat ulama, dia itu zindiq, ya. Ini ada memang eh sebagian orang, ya. Ketika dia sudah berbuat, meskipun sebetulnya salah, namun apa dia berusaha cari pendapat ulama, ya, yang cocok dengan apa hawa nafsunya, bukan untuk mencari kebenaran, namun untuk mencari pembenaran. Ini juga apa, ya sekali lagi tipe dari manusia seperti ini banyak, ya apalagi dengan dunia ya, medsos sekarang ini, eh ya, ketika ada sebagian yang mengkritik, kemudian cari pendapat yang apa? cocok dengan dia disebarkan kayak tarung di mesos, padahal iya termasuk halal yang tidak selayaknya debat kusir sebagainya kalau antum sekali lagi cari pendapat yang aneh-aneh itu banyak apalagi dalam asnaf fikih namun seorang muslim wa makanal mu'min wala tidak sepatutnya bagi orang mukmin mukmina, apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara, untuk dia mencari apa pendapat-pendapat pilihan yang lain. Pendapatnya hanya kalaulah Rasulullah Sallam dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam. E, sekali lagi, harus banyak kita renungkan. E, karena apalagi dunia medsos sekarang ini e, banyak fitnah, banyak hal-hal e, yang selayaknya tidak kita ikut campur di dalamnya. E, sekali lagi. Apalagi banyaknya para provokator Banyaknya orang-orang munafikun Atau yang menjadi orang munafikin eh, Maka sekali lagi Harus kita eh, menyadari Fakta di dunia Media sosial sekarang ini eh, Yang terkadang dijadikan ajang untuk Debat kusir dan sebagainya Yang tidak selayaknya untuk kita eh, Ikut-ikutan Di antara Kebaikan Islam seseorang Meninggalkan hal-hal yang tidak apa Bermanfaat eh, katanya Berbawa agama namun itu sebetulnya Hanyalah eh, kedok saja Untuk menutupi eh, Kerusakan Kebobrokan dalam akhidat Ataupun dalam manhajnya eh, Kita kembali lagi kepada Pembahasan tadi eh, bahwasanya para nabi eh, Itu Yang benar Hanya dari Golongan laki-laki saja eh, Dari kalangan Mindagar eh bukan dari min unsah dari wanita meskipun sebagai ulama ada yang berpendapat ada dari wanita dia namanya Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Hazm demikian juga Imam uh, Abu Hasan al sairihimahallahu ta'ala taala ya eh, kita hormati ulama-ulama tersebut mereka adalah ulama-ulama Ahlussunnah akam tapi ya eh, qala Allah wa qala Rasul firman Allah sabda Rasul itu yang lebih apa kita pegang dan Allah telah mengatakan dalam ya eh, sebuah ayat surat Al-Anbiya Wa ma'arsanna min koblika Illa rijalan Nuhi ilayhim ya, Jelas ya, kata Imam As-Sa'di ya, Dalam tafsirnya Dan juga Imam As-Sinkiti ya, Ulama-ulama tafsir kontemporer sekarang ini Beliau atau mereka-mereka Mengatakan Min hadil ayah yufhamu Annal Anbiya minar rijal Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad إلا rijal kecuali laki-laki ya rijal nuhi ilaihim jangan kami berikan apa wahyu kepada mereka ya sekali lagi kata para ulama tafsir yang lain ya sekali lagi pendapat yang mengatakan ada nabi dari kalangan wanita itu sedikit sekali ya dan itu sekali lagi bertentangan dengan ayat tadi kemudian ya dari segi fakta di lapangan Eh, bisa kita bayangkan seandainya ada nabi dari wanita, kemudian lagi melahirkan bagaimana berdakwah, putus dakwah laki-laki hamil, ya, sebagainya. Ber, eh, sangat amat eh tidak tepat sama sekali. Eh, bagaimana juga dia berdakwah mendakwai kaum laki-laki. Ya, apalagi dia memimpin peperangan, naudzubillahimin dalik. Ya, bagaimana kalau dia punya suami misalnya, eh, ya, suaminya apa di bawah dia, karena dia sebagai seorang, nah, intinya pendapat yang mengatakan nabi dari kalangan wanita itu tidak tidak benar meskipun sekali lagi ada pendapat ulama yang seperti itu pendapat ulama ya sekali lagi sebagaimana kata imam malik qulun yuqat minkai wa atlak ila rasul sallallahu setiap orang bisa diambil ucapannya bisa ditinggalkan kecuali al rasul sallallahu alaihi wasallam ulama-nya kita hormati pendapat yang salah kita tinggalkan itu sikap ahlu sunah wal jamaah selalu pertengahan menghormati para ulama namun tidak taklid kepada para ulama tidak membenarkan tidak mengatakan ulama itu ma'sum namun pertengahan yang benar diterima namun yang salah itu tinggalkan tetap menghormati ulama tersebut sebagaimana tadi Imam Qurtubi Imam Abu Hasan Ash'ari Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala mereka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah cuma tetap namanya ulama manusia biasa tidak semua ucapannya benar Maka sekali lagi, awas dengan apa, iaitu tasdzandok tadi, yaitu kesindikan, yaitu cari-cari pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita untuk kita apa, membenarkan perbuatan kita yang salah. Ia sekali lagi, mantata barukas Barang siapa mencari keringan-keringanan, maka dia, iaitu seperti orang sindik, seperti orang munafik. Naudzi min dalik. Ini kandungan iman kepada Rasul yang pertama Mengimani bahwasannya Allah SWT dahulu Telah mengutus para Rasul-Rasulnya Kemudian yang kedua Kandungan iman kepada para Rasul Yaitu mengimani nama-nama para Rasul tersebut Secara global maupun terperinci Ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu Bahwasannya Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama malaikat tidak terbatas dengan bilangan. Nama kitab-kitab Allah tidak terbatas dengan bilangan sama dengan para rasul. Tidak semua rasul kita ketahui nama-nama mereka. Kenapa? Allah mengatakan, "Rusulan qad qasasnahum 'alaikum min qablu wa rusulan lam naksusum 'alaik." Rasul-rasul ada sebagian mereka yang kami kisahkan kepada kalian dan sebagian yang lain, lain tidak kami kisahkan kepada kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah hanya menyebutkan sebagian ya kisah para nabi nama-nama para nabi dan rasul tersebut. Tidak sekali lagi, tidak semuanya Allah sebutkan. Maka sekali lagi, kita imani secara global. Dalam artian kita imani ada rasul-rasul yang Allah tidak kisah tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an dan hadis, kita meyakini mereka punya nama-nama namun kita tidak mengetahnya wallahu aalam tentang nama-nama mereka tersebut. Adapun yang Allah dan rasulnya sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih tentang nama-nama mereka, maka kita imani secara apa? terperinci. Di dalam Al-Qur'an ada 25 nama para nabi dan para para rasul ya. Sebagian mengatakan ada 25 Nama Nabi dan para Rasul ini sekali lagi Sebagian, eh, sebagaimana nama Allah Ada 99, itu sebagian Tidak apa, keseluruhan Tidak semuanya Kalau mungkin Antum mau lihat eh Dalam surat Al-An'am eh, Surat Al-An'am, ayat 83 Sampai 86 Al-An'am 83 sampai 86 Itu disebutkan ada 18 Nama Nabi, eh, secara eh, Runtut eh, Secara berurutan Meskipun bukan berurutan secara zaman. Namun, nama-nama mereka disebutkan dalam 8, eh, 18 nama para nabi. Disebutkan dalam 4 ayat. Jadi, kalau kita mau sebutkan. Wa tilka hujatuna atainaha Ibrahima ala qawmi. Nama Ibrahim. Narfau darajatin mannasya. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabana lau ishaqa wa ya'qub. Kulan hadainah. Wa nuhan hadain min qablu wa min dzurriyyati daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun eh sudah apa 10 wa kadzalika najzil muhsinin wa zakaria wa yahya wa isa wa elyas kullum salihin wa ismaila wa alyasaa wa yunus wa ya dalam 4 ayat ini Allah sebutkan 18 nama Nabi Ada pun yang lain eh, Seperti Nabi Adam dalam ayat-ayat yang lainnya eh, Demikian pula Nabi Nabi Saleh, Nabi Shu'ib ya, Dan lainnya Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya Ini kita imani secara apa? Secara terberinci Ya, sebagaimana nama malaikat yang Allah sebutkan nama-nama mereka kita iman secara terperinci. Ada pun yang tidak Allah sebutkan kita iman secara global ada malaikat, ada para rasul yang tidak kita ketahui nama-nama mereka tersebut. Kemudian, poin yang berikutnya kandungan iman kepada para rasul yang ketiga yaitu membenarkan semua kabar berita para rasul-rasul tersebut. Tentunya seperti bagaimana kita mengimani ayat Alkitab Semuanya telah terhapus dengan kabar berita yang ada dalam Al-Quran Dalam hadis Rasulullah SAW Semuanya kita timbang dengan apa? Ayat kabar berita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Apalagi kita tidak tahu lagi mana yang benar dari kabar berita, kitab-kitab Ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum Alquran quran Kerim ya Kita imani Apa yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dari kabar berita tersebut Dan ini merupakan salah satu bagian Iman kita kepada Al Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Ketika kita mengikrarkan Ashadu Anna Muhammad ya Rasulullah Konsekuensinya kata Pak Ulama Tasdikuhu fima akhbar Membenarkan Semua kabar berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Entah yang ya, masuk akal atau tidak, maka wajib untuk kita imani. Akal kita tundukkan dengan semua yang disabdakan Rasulullah warihi wasalam. Kata pak ulama, ya akal dan Rasul ya itu ibaratnya seperti mata dengan cahaya. Manusia diberikan apa? Panca indra ya berupa mata. Namun apalah artinya mata Kalau lampu apa? Dimatikan ya. Coba semua dimatikan lampunya Apa manfaat mata? Bisa melihat? Tidak Demikian pula akal ya. Akal berguna Namun tidak apa? Ya. Tidak akan bisa ya. Bermanfaat banyak Tanpa mengikuti Tuntunan wahyu Yang dibawa oleh Ar Rasulullah SAW ya, Makanya sudah kita sampaikan Al-Sunnah dalam masalah akal Itu pertengahan Bukan seperti kelompok liberal Kelompok Muqtazila Yang menuhankan akal Semuanya apa? Diukur dengan akal Eh padahal akal itu terbatas Sebagaimana mata, telinga eh, Semua anggota badan kita terbatas eh, Mata kita meskipun sangat amat sehat misalnya Tidak akan mungkin bisa menembus dinding tersebut Eh ya tidak akan mungkin bisa apa? Melihat segala-galanya Demikianpul teringat kita Sesehat apapun teringat kita Tidak akan mungkin bisa mendengar Yang jaraknya satu kilo Ada yang bisa mendengar satu kilo sana Yang dari Pasatum sana misalnya Tidak akan mungkin ya, Mustahil Akal juga demikian Tidak mungkin akal apa? Bisa menimbang segala-galanya Makanya Allah utus Rasul Untuk apa? Ya, memaksimalkan akal tersebut Dalam artian akal itu untuk mendukung wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cahaya? Itu untuk mendukung apa? Mata ya yang Allah berikan kepada kita. Ininya sekali lagi. Tidak boleh kita menuhankan akal. Oh ini kabar berita. Enggak eh, sesuai dengan akal. oh Enggak masuk akal dan sebagainya. ya eh, Makanya ilmu kalam itu sangat amat tercelah. Ilmu kalam atau ilmu filsafat. Itu Allah eh, dari darasulnya Dan juga para sahabat tercelah. Karena apa? Ya, menggunakan akal untuk melawan wahyu Allah Swt. Wa ya Ayuhaladina amanu la tu kadimu benaya dai lahi warasule. Orang beriman jangan kalian mendahulukan apapun, ucapan siapapun, pendapat siapapun, akal siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Eh, maka tugas kita membenarkan semua kabar berita yang dibawa Rasulullah SAW. Uwasalam, entah tentang kejadian yang telah berlalu, ya, entah yang berkenaan yang akan datang, ya, tentang misalnya turunnya Nabi Ismail salam, tentang keluarnya Yaqut Wamajud, tentang keluarnya Jajal, ya, tentang sabda Rasul sallam, kalau ada seekor lalat masuk misalnya ke ya, bejana, ke gelas misalnya, ya, jangan ya, apa namanya dibuang, namun apa celupkan sekalian lalat tersebut. Karena satu sayapnya ada, eh, penyakit ada racun, satunya ada apa? Ada obatnya, penawarnya. Ini kita wajib membenarkan. Rasul berkata bukan dari akal beliau, namun wa mantiq ma wa ilhawa in huwaila wahyu yuhah. Ya. Demikian pula ketika Allah mengatakan, baliyadhu ma besultatan. Tangan Allah terbentang. Wajib kita mengimani jangan mengatakan wah oh, enggak masuk akal Allah punya tangan naudzubillah min dalik a'lamu amilla apakah kalian lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ya, taala inna amna Allah subhanahu wa taala kalau mungkin bahasa sinnya geladap orang seperti itu karena apa Allah mengatakan Allah punya kedua tangan dia mengatakan tidak naudzubillah ya, min dalik rasul mengatakan yanziru rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya hina yabqa sulsulu alail alakhir Rabb kami, Rabb kita, turun sepe tiga malam terakhir ke langit dunia. Ya, mereka mengatakan, "Oh, bukan ya, Allah yang turun enggak masuk akal kalau Allah turun." Ya. Ini adalah apa? Gelhadap orang seperti ini. Kan apa Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia sepe tiga malam terakhir. Ya. "Aantum a'lamu amillah." Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kabar berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wajib kita membenarkannya. Ini sebagai konsekuensi kita mengatakan. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Intinya sekali lagi. Akal kita terbatas. Wahyu Allah. Ayah, itu pasti pasti benar. Akal kita bisa salah Namun wahyu Allah pasti benar. Al-Haktu merabbi kebenaran dari Allah. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ai eh, wajib kita membenarkan sekali lagi semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kabar berita dari manusia bisa salah bisa apa? Bisa benar. Makanya Allah mengatakan ya ayuhalladina amanu inja akum in ja'akum fasikun bina'in fatabayyanu. Wahai orang beriman apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka apa? Cross checklah. Eh ya ya. Rasul mengatakan kafabal mar'i kadiban aw isman an yuhaddisa bikumma sami. Cukup orang itu dikatakan berdusta, berdosa kalau dia menyebarkan semua kabar berita yang dia apa dia dengar, ya dari koran, dari tv dan sebagainya, semua langsung dikabarkan ini dia semuanya benar, maka jaga lisan kita, jangan apa, ya menyebarkan. Ayah mengabarkan semua yang kita dengar dari manusia yang kita sebarkan dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Namun dari manusia tidak semuanya apa benar. Perlu kita cross check, kita tabayun kita apa teliti kembali. Apalagi juga zaman sekarang ayat banyak manusia-manusia yang ayat tidak bisa menahan lisannya untuk berdusta memberikan kabar yang bohong dan sebagainya. Maka wajib untuk kita tabayyun cross check untuk kita teliti kembali. Adapun kabar Allah dan Rasulnya pasti benar. Kemudian yang keempat di antara makna iman kepada para rasul yaitu berpegang teguh Yang eh, menjalankan syariat para rasul-rasul tersebut. Ini sebagaimana iman kepada para eh, kepada kitab eh, semua hukum-hukum syariat sebelum nabi kita telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. La Ahmad Musaddiq, ya, eh, wala ayyam eh, muslim al-kazzab. Ayahuala, siapa namanya ha? Ahmad dia, Amir ya, Ahmad dan sebagainya Nabiya Ba'dahu. Ya, Rasul terakhir Nabi Muhammad S.A.S. Ya, Rasul S.A.S. mengatakan, Laukana Musa Hayan, La mawasiu illa itibai. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, tidak boleh dia mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaranku kata Nabi Muhammad S.A.W. Wassalam. Ya, makanya. Ulama sepakat mengatakan barang siapa yang meyakini ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana keluarnya khidir dari Nabi Musa atau dari syariat Nabi Musa. Maka orang itu murtad dari Al-Islam. Eh, karena sekali lagi setelah diusir Nabi Muhammad tidak ada ajaran yang hak kecuali ajaran beliau. Kewajiban umat manusia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan jin pun diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Tidak ada alasan orang itu keluar dari sisi Nabi Muhammad entah mengatakan sudah tingkat makrifat atau apalah namanya itu semuanya hanyalah tipuan iblis. Itu hanya sekadar pembodohan kepada umatnya malas untuk apa mengikuti Nabi Muhammad. Namun alasannya apa tingkat makrifat naudzubillah min daleel. Sekali lagi ini adalah Ajaran yang dan ulama sepakat menfonis orang seperti itu sudah bisa murtad dari Islam. Karena apa? Ya, Nabi Muhammad telah mengatakan, kan Nabiu bu isailah kami khosatan, wa bu isuilah nasijamiyah. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak ada yang boleh keluar dari saran Nabi Muhammad saw. Wa salam ya ayuhan nasu ini Rasulullah ilaikum jamia wa manusia. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak ada apa, -apa pengecualian. Entah darah pink, darah hijau, darah sebagainya, wajib mengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan dia keluarga Nabi Muhammad dan yang lainnya selama dia menjadi umat Nabi Muhammad wajib untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dispensasi, tidak ada, eh, pengecualian, eh, bagi manusia yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW. Kecuali hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul mengatakan, Walladina sibyadi, layasma obi adun min hadil ummah Yahudiyan awna Saniyan, summa yamu tu walam yuk min billadi ursil tobe illa min ashabin nar. Dami Allah yang jiwa kuat tangannya. Tidaklah seorang umat ini, eh, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati setelah mendengarkan aku diutus, ya eh, kecuali dia apa? Termasuk penghuni api neraka. Nabi Muhammad sekali lagi nabi terakhir rasul terakhir maka kewajiban semua umat manusia bahkan jin pun wajib untuk apa mengikuti ajaran turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara ajaran yang utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain yaitu aṭ-Ṭawḥīd eh, seperti yang sudah kita sampaikan ini di antara tugas para ambiyah warusul apa tugas para ambiyah warusul? Apa hikmah judusnya para ambiya wa rasul? Yang paling utama... mendakwahkan kepada umat manusia... At-tawhid. Ya, sepakat seluruh umat... Atau seluruh para nabi... Mengatakan... Ya kaum mi'budullah... Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, seperti Allah firmankan... Walakot arsalna nuhan ila kaum... Ya kaum mi'budullah... Ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan... Ya kaum mi'budullah... Wa ya kaum Allah saja... Ma min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ajin akhahum hudan fa qala ya qawmi ibudullah. Ma min ilahin ghairuh. Dan sungkan telah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Beliau mengatakan ya qawmi ibudullah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Ya berdoalah hanya kepada Allah. Istighfarlah hanya kepada Allah. Ya benar adalah. dengan menyebut nama Allah untuk Allah. Ya serahkan semuanya kepada Allah. Itu seruan para nabi dan para rasul. Wa ilasa mudah akhuhum solihan kaulayakum ibudullah malakum min ilahin. Keru sepakat. Eh, sekali lagi para rasul untuk menfokuskan, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al uluhiyah ifradullah beribadah. Mengesahkan dalam dalam ibadah. Eh, maka setiap dakwah sekali lagi ini sebuah kaedah. Setiap dakwah, setiap dai yang tidak memprioritaskan dakwanya kepada tauhid bahkan mungkin mencelah meremehkan tauhid maka dia di atas kesesatan yang nyata karena jelas-jelas menyelisih ijmā' para rasul yang memprioritaskan dakwah kepada atauhid rasul-rasul di kota Mekah dakwah utamanya qululā ilāha fīh beribadah hanya kepada Allah semata karena memang ini berbahaya sekali apalah gunanya akhlak apalah gunanya ya eh, rumah tangga yang katanya mereka sakena wada'u rahmah namun tidak ada tauhid. Nah ya makanya yang dipondasi dulu oleh para rasul adalah at-tauhid. Karena tidak akan mungkin bermanfaat ibadah akhlak dan sebagainya tanpa at-tauhid. Sebagaimana salat tidak bermanfaat tanpa al-wudu', maka kewajiban kita sekali lagi wajib untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid yaitu ifradullah bil ibadah beribadah hanya kepada Allah semata apalagi di zaman yang penuh dengan kesyirikan banyak manusia sudah berpaling daripada tauhid eh banyak orang yang memusuhi tauhid mengatakan ini ajaran yang ekstrim dan sebagainya maka ini adalah sunatullah ya eh, para nabi dan para rasul ketika berdakwah tauhid dikutukan eh, Diusir, dicela ya eh, dicaci maki eh, bahkan ada yang dibunuh sunatullah ya eh, namun Wajib kita yakini wal akibatul imtakin akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa pasti bendera tauhid akan berkibar. Walladhi arsalarasulah bil huda wadil hak lidhira hu aladini kulle walakalal kafirun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada meskipun orang kafir itu membencinya. Sekali lagi ada proses ada sunatullah maka wajib untuk kita fasbir kama sabar ul azmi minarusul bersabar dalam mendakwahkan dakwah para nabi dan para rasul yaitu dakwah tu akidah dakwah tu atohid ya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu diantara kesesatan kelompok filsafat yaitu mereka mengatakan bahwasanya nabi itu bisa ya bisa dari semua orang Ya, setiap orang bisa ya, Mengajukan diri Jadi apa? Nabi Ini pendapatnya kelompok filsafat Yang ya, ekstrim Yang mengatakan bahwasanya Seseorang bisa menjadi nabi Atau rasul Kalau dia punya tiga kekuatan Kekuatan eh, Kecerdasan, akal kecer, eh, Kekuatan khayal Dan kekuatan eh, Pengaruh Ya, makanya sudah kita sampaikan pada iman kepada para malaikat Mereka mengatakan Kalau Pak Fisafat yang eh, mereka Kata ulama telah kafir Mereka mengatakan mereka itu khayalan eh, Tidak eh, Hakikat, tidak hakiki Itu adalah khayalannya para nabi Sebenarnya para malaikat tidak ada eh, Itu nabi saja yang membuat apa? Cerita-cerita malaikat, tidak ada hakikatnya Itu sekedar apa? Mem, eh, sini ya, Kalau orang Surabaya Buju arek ya, cilik eh, Tujuannya apa? ya demi maslahat mereka juga ya dibohongi agar apa mereka mau beribadah mereka mau melaksanakan beta eh, karena ada malaikat yang mencatat ada malaikat yang eh, Malik menjaga api neraka padahal semua itu tidak ada kata kelompok filsafat ya adapun al-sunnah mengatakan bahwasanya an-nubuwah kenabian itu istifa'un min Allah ya eh, bahwasanya kenabian kerasulan itu adalah apa bagian dari Pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilih yang berhak memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulun wa nas Allah yang memilih malaikat dan manusia ya Rasul sebagai utusan utusannya Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berselip, yang menyelisih akidah-akidah e kelompok filsafat yang sesat. Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, aqul qawli hadza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukung YuFit TV dengan belanja di YuFit Store. www.yufitstore.com